رحمان الرحیم اطلاقه علی المنقطعی فمنقطعی د دې اطلاق کیږي کړه و یاطلق بعض المحدثین اطلاق کړه بعضی محدثین لکه امام شافعی امام تبرانی لفظ د مقتو و اراد به المنقطع او پدی را ده منقطی لار اللي الذي لم يتصل اسراده هغه چه دغه سند کې اتصال ني او هو استلاه غير مشهور د غیر مشهور استلالا سره وقد يعتذر للشافعي ویک اوزر پیش کی د شی د دی امام شافعی رحم الله ده طرف نه بینه او قال ذلک و تا خو قبل استقرار الاستعلاء د استعلاء د قائمیدونه مخ کی ویل یم مت و برانی امام توبرانی د سی وی دخو ورستنه د فطلاقو ذالک يعد تَجَوُزًا في الاسطِلَاق ده مجازن اسطِلَاق ده شميل لكي گده ده مِن مَزُنَّاتِ الْمَوْقُوف وَالْمَقْتُو ده مَوْقُوف وَمَقْتُوع مَعْخَزْبَسِي وَيْمُسَنَّف ده ابن عبی شعبه ده غَتصور جده كتاب ده دیکی مقتوع او موقوف روایات تی او مصنف دا عبد الرزاق او تفاصیل دی ابن جری ابن بی حاتم او دی ابن المنزر پا دیکی مٹول موقوف او مقتوع روایات وی یہ وجنی تفسیری روایات نید. دا دادر خابل اعتماد ندی ترڅو چې یو محقق محدث داغي تصحيح یا تحسين نه د فرمایله